26. Їй дозволило зустрітися з одним відвідувачем, але Джульєта не хотіла, щоб хтось бачив її в такому стані. Тож вона сиділа, прихиляючись до град спиною, і дивилась на тьміний зовнішній краєвид, який світлішав, поки сходило невидиме сонце. На підлозі навколо неї не було більше так і з привидами. Вона була сама, висмикнута з роботи, якої не дуже й хотіла, Думала про купу трупів за спиною і про те, як розлетілося надрузки її таке досі просте і зрозуміле життя. «Я впевнений, що все минеться», – сказав хтось у неї за спиною. Джуліета відхилилась від сталевого пруття, озирнулася і побачила за ним Бернарда, який стояв, обхопивши грати. Джуліета відсунулася від нього і присіла на лаву, повернулася спиною до сірого краєвиду. «Ви знаєте, що я цього не робила?» – сказала вона. «Він був моїм другом». Бернард спохмурнів. «Як ви думаєте, за що вас тут тримають? То було самогубство. Здається, трагедія останніх тижнів зламали його. Таке стається, коли люди переходять до іншої частини бункера, залишають друзів і родичів, щоб взятися до роботи, яка їм не дуже підходить. «Тоді чому мене тут тримають?» – спитала Джулієта. Вона раптом усвідомила, що зрештою другого очищення може і не бути. Трохи віддалік у коридорі стояв Пітер, він тупців на місці, мов би, якийсь бар'єр не давав йому змоги підійти. «Неправомірне проникнення на 34-й», – сказав Бернард. «Погроз громадянину бункера, втручання у справи ІТ-відділку, винесення власності ІТ з захищеної території…» «Лайно щуряче», – сказала Джульєта. «Мене викликав один із ваших співробітників. Я мала повне право бути там». «Ми розглянемо це», – сказав Бернард. «Точніше, Пітер розгляне». Побоюся, що він мусив забрати ваш комп'ютер як доказ. Мої люди, як фахівці високої кваліфікації, розглянуть «Ваші люди?» «Ви намагаєтесь бути мером чи головою ІТ?» «Бо я вивчала це питання, і в пакті чітко сказано, що не можна обіймати ці дві посади одночасно». Щодо цього пункту, скоро буде проведено голосування. Пакт уже змінювали раніше. Це передбачено у тому разі, коли події цього вимагають. «Тож ви хочете прибрати мене?» Джулієта підійшла до град, щоб побачити Пітера Білінга і щоб він міг побачити її. «Я так розумію, ви мали рано чи пізно отримати цю роботу, хіба ні?» Пітер зник із поля зору. Джульєту, Джулс!» Бернард похитав головою і зацокав язиком. «Я не хочу прибирати вас. Я ніколи б не побажав такого жодному мешканцеві бункера. Я хочу, щоб кожен був на своєму місці, там, куди він виписується». Скотті не був призначений для роботи в Айті. Тепер я це бачу. І не думаю, щоб ви призначені для роботи нагорі. То що, мене виганяють назад у машинний? Ось що відбувається. Через якісь смердючі звинувачення? Виганяти? Таке жахливе слово. Я впевнений, що ви не мали це на увазі. Та й хіба вам не хочеться повернутися до своєї старої роботи? Хіба ви не були б там щасливіші? Тут нагорі вам доведеться навчитися стількох речей, на які ви не тінували. А люди, які вважали вас найкращим кандидатом на цю роботу, які сподівалися полегшити вам процес адаптації... Він не договорив, і це чомусь було гірше – перервати речення, змушуючи Джулс самостійно доповнити картину, а не просто почути завершення. Вона пригадала два горбочки свіжої землі в садах із кількома ритуальними фруктами і шкірками на них. «Я дозволю вам зібрати речі». Ті, які не потрібні нам як докази, а тоді відпущу вас униз. Щойно ви зареєструєтесь у моїх заступників дорогою і відзвітуєте про ваші успіхи, ми знімемо це із звинувачення. Розглядайте це як продовження моїх маленьких канікул амністії. Бернард усміхнувся і поправив окуляри. Жуліета заскриготіла зубами. Її спала на думку, що вона ніколи жодного разу в житті не била нікого в обличчя. І лише страх не влучити, помилитись і розбити кісточки об ті крицеві перекладини, стримав її. Інакше вона загасила б цю криву усмішку. Минув лише тиждень відтоді, як Джульєта прибула на гору, а речей, з якими вона спускалася назад, було менше, ніж принесла з собою. і видали синій комбінезон машинного відділу, але завеликий. Пітер навіть не попрощався. Джульєта списала це радше на сором, ніж на гнів чи почуття провини. Він провів її через кав'ярню до верхнього майданчика сходів, і коли вона повернулася, щоб потиснути йому руку, побачила, що парубок втупився у свої чоботи, заклавши великі пальці в кишені комбінезона. Зліва на його грудях блищала криво почеплена зірка шерифа. Жульєта рушила в довгий похід через увесь бункер. Фізично цей спуск мав би бути не таким виснажливим, як попереднє сходження, але виявився спостошливим в іншому сенсі. Що ж сталося з бункером і чому? Джуліета не могла позбутися відчуття, що опинилася в епіцентрі всіх недавніх подій, не могла позбутися почуття провини. Нічого цього не сталося б, якби її залишили в машинному, якби Джанс з Марнзом взагалі не приходило до неї. Вона досі скаржилася б на необхідність збалансувати генератор – не спала б ночами, очікуючи невідворотної аварії та неминучого хаосу, коли всім доведеться вчитися виживати на запасному генераторі десятки років, які знадобляться на відновлення головної машини. Натомість вона стала свідком іншої аварії. Перегоріли не запобіжники, а тіла. Найбільше вона жаліла Скотті, обдарованого юнака, сповненого надій, який загинув, не встигнувши розквітнути. Джулієта недовго була шерифом, зірка на її грудях встигла зблиснути лише на мить, але їй нестримно хотілося розслідувати смерть Скотті. Щось не так із цим самогубством. Звісно, про нього свідчили всі ознаки. Хлопець боявся виходити зі свого кабінету, але ж він колись був тінню Вокера і, можливо, перейняв від нього звичку до самітництва. Так, Скотті приховував таємниці, завеликі для його юної голови, і він був охоплений таким страхом, що попросив її терміново спуститися до нього. Елемена знала його як власну тінь і була впевнена, що хлопчина не схильний до суїциду. Раптом Джульєта подумала, чи мав коли-небудь таку схильність Марнс. Якби Джанс була поряд із нею, чи почала б вона вимагати від Джул за розслідування обох смертей? Чи стверджувала б, що офіційні версії брехня? «Не можу». Прошепотіла Джульєта привідові так голосно, що зустрічний носій озирнувся на неї. Після цього вона більше не озвучувала власні думки. Спустившись до батькового пологового будинку, затрималася на майданчику, розмірковуючи та вагаючись. Чи не зайти, навідати відати його. Минулого разу її зупинила гордість. Тепер сором змусив ноги знову працювати, відносити її все далі гвинтовими сходами. Джулієта сварила себе за те, що пригадала привидів із свого минулого, які, здавалося б, давно вже були вигнані з пам'яті. На 34-му, де розташувався вхід до АйТі, Джулієта знову подумала про зупинку. У кабінеті Скотті могли бути якісь докази, можливо, навіть затерті не до кінця. Вона труснула головою, у якій вже вибудовувались теорії змови. Але хоч як було важко залишати місце злочину, жінка знала, що її і близько не підпустять до злощасного кабінету. Жульєта спускалася далі і міркувала, що розташування IT-відділу в бункері теж не випадково. До першого відділку залишалося ще 32 поверхи. Він містився ближче до центру середніх. Офіс шерифа розташовувався на 33 поверхи вище. Отже, IT віддалений від будь-якого відділку бункера наскільки це взагалі можливо. Джульєтта похитала головою. Знову параноя. Не так ставляться діагнози. Ось що сказав би її батько. Зустрівшись із першим заступником близько полудня та отримавши від нього шматок хліба і трохи фруктів разом із нагадуванням про необхідність попоїсти, вона швидко здолала решту середніх, міркуючи, на якому поверсі живе Лукас, і чи знає він взагалі про її арешт. В тому минулого тижня она притискала її до сходів, сила тяжіння всмоктувала чобити, але тягар роботи шерифа потроху залишав її, по мірі того, як віддалявся офіс. Поки вона наближалася до машинного, його поступово змінювала нетерпіння. мерші повернутися до своїх друзів, хай навіть і осоромленого. Джулієта зупинилася на 120-му, в Хенка, заступника глибин. Вона знала його давно, та й навколо з'являлося чим більше знайомих облич. Люди махали її руками, хоча настрій у них був похмурий, ніби вони знали всі подробиці її діяльності на горі. Хенк спробував умовити її залишитися і трохи відпочити, але вона пробула в нього рівно стільки, скільки знадобилося, щоб не образити його, наповнила свою баклагу, а потім уздалала ще двадцять поверхів, поспішаючи туди, де насправді було її місце. Нокс здавався приємно приголомшеним, дізнавшись, що Джульєта повернулася. Він схопив її в обійми, мало не переламав усі ребра, підняв з підлоги, дряпаючи обличчя бородою. Від нього пахло мазутом і потом. Раніше Джульєта ніколи не відчувала цього запаху так гостро, бо він постійно її супроводжував. Дорогою до її старої кімнати, Джульєту плескали по спині, вітали, питали про верхні поверхи, жартома називали шерифом. У такій невимушеній атмосфері вона виросла, тому до цього звикла. Але це засмучувало Джульєту більше, ніж будь-що інше. Вона зібралася зробити щось важливе, та її спіткав провал. А втім, друзі щиро тішилися її поверненням. Шерлі з другої зміни помітила її в коридорі та провела до самої кімнати. Вона ввела Джульєту в курс справи з генераторами новою нафтовою свердловиною, мовби жінка просто була у нетривалій відпустці. У дверях своєї кімнати Джульєта подякувала подрузі, переступила поріг, пройшла купою згорнутих записок, просунутих у щілину. Піднявши над головою лямку наплішника і кинувши його на підлогу, вона впала на ліжко надто виснажена і незадоволена собою навіть для того, щоб плакати. Прокинулася серед ночі. На маленькому дисплеї зеленими цифрами світився час. Друга чотирнадцять. сіла на край старого ліжка в комбінезоні, що насправді їй не належав, і почала оцінювати ситуацію. Вона вирішила, що життя триває. Їй тільки здавалося, що воно скінчилось. Завтра, навіть якщо від неї цього не очікують, вона знову вийде на зміну до машин, підтримуватиме роботу їхнього бункера, робитиме те, що завжди виходило в неї найкраще. Їй лише треба було прокинутися в цій реальності, відкласти інші думки і обов'язки. Та вони вже здавалися такими далекими. Жінка вагалася, чи йти взагалі на похорон Скоті, навіть якщо його тіло пришлють униз, аби поховати там, де було його місце. Джуліета дістала клавіатуру з і в стіні. Раптом побачила, що все навколо вкрите шаром бруду. Раніше ніколи цього не помічала. Гран монітора був заляпаний мазутом. Вона здолала бажання протерти скло і розмазати блискучий масний шар, але вирішила, що завтра все тут як слід прибере. Тепер дивилася на все свіжим критичним оком. Замість того, щоб даремно ганятися за сном, Джульєта увімкнула монітор, аби перевірити робочі плани на наступний день. Мусила відволіктися від подій минулого тижня. Броте не встигла відкрити свій диспетчер завдань, як помітила, що у скринці для вхідних висить понад десяток листів. Джульєта ніколи не отримувала їх так часто. Зазвичай люди просто пропихали записки на переробленому папері під двері. Але Джульєта була далеко, коли надійшли новини про її арешт і відтоді не мала змоги увімкнути свій комп'ютер. Вона зайшла до своєї скринки і відкрила останню електронку. Лист був від Нокса. Лише крапка з комою і дужка. Смайлик запівчити. Джульєта не стримала посмішку. Досі відчувала запах Нокса на своїй шкірі і раптом усвідомила, що для цього брутального велетня всі її лиха й халепи, які пошепки передавалися сходами донизу, блякли порівняно з радістю її поверненням додому. Напевно, для нього найгіршим із того, що сталося останнього тижня, було складне завдання знайти для неї заміну. Джулс перейшла до наступного повідомлення. Один із майстрів третьої зміни вітав її вдома, напевно тому, що його команда мусила працювати понад норму, щоб допомогти її старій зміні. Були й інші. Лист від червня мав коштувати денну зарплатню. Жінка бажала їй легкої дороги. Всі вони сподівалися, що Джульєта отримає ці повідомлення на горі, що вони полегшать її спуск, що вона не буде ненавидіти себе, не почуватиметься приниженою чи невдахою. Вона відчула, як на її очі навертаються сльози. Це було так зворушливо. Джульєта уявила свій стіл, стіл Холстона з голими дротами, що звиваються стільницею, адже комп'ютер забрали. Вона б ніяк не змогла прочитати все це тоді, коли воно було таке потрібне. Витерла очі і спробувала думати про ці електронні листи не як про витрачені гроші, а як про своєрідну запоруку дружби з усіма людьми з глибин. Джульєта прочитала кожне повідомлення, стримуючи емоції. Тому останній лист особливо її приголомшив. Там було кілька абзаців. Джульєта спочатку подумала, що це офіційний документ, можливо, список її провин, формальний висновок у її справі. Такі повідомлення зазвичай приходили лише від мера, і їх отримував час від часу кожен громадянин бункера, переважно під час канікул. Але потім вона побачила, що цей лист був від Скотті. Джульєта випросталася і спробувала заспокоїтись. Повернулася до початку, проклинаючи свої очі, що починали туманитися слізьми. «Дж, я збрехав. Я не зміг це видалити. Знайшов більше. Той скотч, що я для тебе дістав. Твій жарт виявився правдою, а програма не для великого екрана. Не підходить щільність піксель. 32 768 на 8192. Не знаю точно розмір. 8 на 2 дюйми, якщо так забагато піксел». Намагаюся зрозуміти. Не довіряю носіям, тому електронка. Чхати на ціну. Відпиши мені. Потрібен трансфер домаш. Тут небезпечно. С. Джуліета перечитала листа ще раз, уже крізь сльози. Ось був справжній голос привида, який попереджав її про щось, але запізно. А ще цього листа не могла писати людина, яка планувала самогубство. Джуліята була впевнена. Вона подивилася на час відправлення. Лист було надіслано, перш ніж вона повернулася в офіс, перш ніж Скотті помер. «Перш ніж Скотті вбили», – виправила вона себе. Певне, його запідозрили в шпигунстві, або їх наполохав візит Джульєти. Вона подумала, що листа могли знайти фахівці з IT, якщо мали можливість навіть зламати її поштову скриньку. Мабуть, ще не дійшло до цього, бо повідомлення її дочекалося. Жульєта скочила з ліжка і схопила одну зі складених записок біля дверей. видобула з рюкзака вугільний олівець, знову сіла. Переписавши листа з усіма орфографічними особливостями, двічі перевіривши кожну цифру, видалила повідомлення. Коли скінчила, шкіру вкрила морозом, ніби хтось невидимий гнався за нею, намагаючись зламати її пошту, перш ніж вона встигне позбутися доказу. Подумала, чи був Скотті настільки обачним, щоб видалити повідомлення з таки надісланих, і вирішила, при здоровому глузді він точно це зробив би. Джульєта відкинулася на ліжку, стискаючи в руці переписаного листа і забувши про робочі плани наступного дня. Натомість обмірковувала лиховісний хаос, що кружляв навколо неї та розтікався бункером. Справи кепські, як на горі, так і внизу. Великий набір деталей розбалансований. Вона чула гуркіт ще з минулого тижня. Це гупання і брязкання, цей механізм, що вилетів з пазів і залишає трупи на своєму шляху. І лише Джульєтта це чула. Вона єдина знала, і гадки не мала, кому можна довіритись і попросити допомоги. Єдина знала, напевно, ще одне збалансування вимагатиме чергового зниження напруги. І те, що станеться далі, жодним чином не можна бути назвати канікулами.